چه مانا جاها دو فی السننت کوششیو که او پا سنت کی نولا نه دینم سبول الجنت اللہ امون باوتا دا جنت لاری و خیونو او دا اللہ مددگاریه و نصرت دو حق پرست و سرده این اللہ علماء المحسنین معیت خاصا چگه دا مدد او دا نصرت تی سورة الروم نزول کې په سورته انشقاق نه دي او سورہ انکبوت په سي ذکر کو زکه چلته ابتلا ته رشوه او سورہ روم کې ولا بشارت ورکی په فتح سره چلا او مدد کې فتح وراولي دغه دغې سمराई زې مد او چری کې ذکر د جهاد او بیا بیا اجاهدو نو دی صورت کې و او تازه اصول بیان کړي اته اصول لي سورہ روم کې هغه بیان کړي حريص الجهاد اساني درې ماده او چاري کې ابتلا امتحانو او دلته کې الله تسلي ورکي سلونو ماده او چل ته مثال ذکر کو د توحید د پاړه مسل الذين اتخذوا من دون لن. او سورہ روم کې دلائل د دی عقل ډیر په کثرت سره په عقلیو دلیلونو سره ډیر په ترتیب سره من آیات یو من آیاته بنظم دا چلته ویلو کیف یبدؤ الله مخلوق ا کلام خلق الله سره پیدا دلته وضاحت کی چې هو الزی یبدؤ الخلق ثم یعيده وهو اهون علیه سنگه جی پیدا کلی اندا بیاجوان دونم پال لڑی رسان پاگم داو چلتا ہے دا مشرکانو ذکر کروکا پا کشتوکے پیدا رکی بو پل پلکے اندلتا با دا مشرکینو حال بیان کی چه دغا سکا پاوچا باندیم دیتا زرار ارسکا نا دغا وقت که اللہ تا چغی ہوئی بیاخا اوام داو چهلت ابراهیم علیه السلام پا بیان کیویلو چه لعمل کون لکم رزقا تا صلاح اقبل آلیحا رزق نشی در کولی نصور ایروم کی بے تپوست نو چې چهل من شرکای کن ستاو دی شرکاو گدا سوکشتی جی تا رزق در کی او تا صلاح جون در کی او تا صلاح موت در کی ریروس دونو تپوستونو نکلی دی کن اتم چې چهویلو فی الغرفات آمینون الله ول ما نه جوړ کړی دا امن سورته روم کې به وي چې په روضت یحبرون باغچو کې به با ډیر خوشاله شي جنت په با باغچو کې انا مې ویلو چې زما جو الله ژوندۍ کې په باران سره کنه دې کې ومدا مثال بیانې چې فَيُحْيِي بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ذکر خلا ارواح کوي دا دا او در せ ذ رزق ذکر یو کو چې الله یو فسطر ذقلی من یشا او یقدر عذل تبوم ی اولم یرو ان الله یفطر رزق لمن یشا او یقدر د دې خبره تاسو چونکه د دغه سورته بشارت د پار د مؤمنانو په فتح او په نصره سره او سورته روم کې دری باوی اول ول لسویا تنکې اری کې داوه به ذکر کې صورت چې نصرت او فتحہ واقعې د روم ته وی اشاره کوي بیا عقلی دلیل او زواجر ذکر کوي دغسې ته হুই هو بشارت په د ولسمنا تر 41 پوري 17 ناتر 41 پوري دویم باب ده او په هغه کې ډېر پکثرت سرا عقلی دلیلونه یوولس عقلی دلایل په توحید باندې او په ری کې بیا غو اصول سمانیہ او تو اصول به بیانایي د جهاد حضرین باب تر اخره پوره دي هغه کې عقلي دلائل دي تخویب بشارت و تسلی دو دو او تسلی په اړه د پیغمبر صورت ممتاز دي په واقعيات روم سره او په اصول سمانيو سره او په ذليلي عقلي او په دي خاص ترتیب چې دا ترتیب بل صورت کې دا څنګه نه ویل او واقعیا د اوچی نبی اسلام مکه معززه مکه او مشرکین او داسن لري سخته او دی پلا یو روم ملک او چې هغه عیسایانو اهلی کتاب چې دغیدو مؤمنانو سره صحابو سره نزدیکاتو زګه اهلی کتابو او بل ملک او ایران فارس پاری که مجوسو اتش پرس خلق مشرکان نو قریشو د مکی مشرکین د مکی و عقیصر اړډیر تعلق او رابطه ساتلولي عقیدتا یو شان دي وکنه دا مشرکان او هم مشرکان ا مومنان چې هغه هم د خلق او الهی کتاب زرم هم نذیبا دی دیوبل فخر باندې خوشحالی ده او په نقصان وهه پکې ده او دا غی فارس و روم جنگو نو نو دا غی وقتی او شو چه فارس والا غالب شو و رومیانی اڈیر زلیل اکلو هرقل چرتب پنایی حاصل کلو نو خبر راگ ندلتا مشرکان شو او دا دین پال نیوو چه دقا سی بمونگا امپدی غالب کیو خوا چه سنگا غی والا زمونگ مرگری پر روم والاو بانده غالب شو دغا سمونگ باهم پا دی غالب کیو ادا خوشحاله ایکولی و حضرت ابو خبر شو چدایا تن نازل شوی دی چلاوی د رومیان با غالب شی و یو سوکا لکی پا دی فارس والاو بانده دی لبا اللہ پتح ورکی حضرت ابو او کافر توي. چې رومیان بغاليب کیږي په فارس වලبان دي هغه نه مانل نو شرطه وسره کوي خود او کافر و توه یک چرستا خبر ریشتي نو زبده ل لسو خان در کوم او که زما خبر ریشتي آشنا تبره کوي هغه هغه ابوبکر چې نبی له سلام توه یک تاسو سره نه تاسو سره کوي خدا وي شپق قالا وینا کنه د قرآن چې لوازم ویلې په بزع سنین د دې د دریو تر نهه پوری استعمال کیږي هر لرښه او ځانه ټو سروګدکا چې نهه کال نو کال کې بدن ندان نجاس کیږي او خیر دې کاغوې چې ته خپل خبرې نه نو یې اورم نه او خان د لاسو په ځای سل شو خیر دې نو بیا چې وخت رسول الله علیه وسلم حجره ته کو مدینې ته یا د بدر او زوایاد حدیبیه تای او راجوا فا قرص رومیان غالب شو په فارسوالو او دغینې ملکونه واغستو او هغه یک تغیر ابدشاه کسرا او غریرتو اجتاغه ازربایجان ملکې د روسو او د ترکو سره پناو نیوه ادي قبضه او کړه پارس باندی. مؤمنان خوشاله شون او بیا ابوبکر لکه کافر خموړو قمیا خدای غو زمون نه او خان را نبی صلی الله علیه و دا خو د شرط دین او صدقې کاله لري که کا. دا خو کې د شرط خبره نو مکه کې بیا رست راغلی و ناول پدې یاتو نو کې دغه واقعیت اشاره کوي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم اللہ پوئی پمانا دا دی غلبت الرومو کمزور قلش رومیان دفع د دلاسنا في ادنى الارضي فاغ از مکا کیچ مدينة تنزدی دا در روم از و عربو تا وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دا رومیان با پس دا دی بیا زوراورشي سمره وخت کې په بدع سنینا به اوسو کال کې نو سو کال دریو تاوم وی شپږ تاوم وی وو تاوم وی نه هو پورې ها تعین چې لاسنګ چلو چې مخ کې کمزور شي و لله الامر دا خو د الله اختیار دی الله له اختیار مين قبل مخ کېم حکمتو بس و اللہ اللہ دا دا او من بعد ورستم ديګه دا حکومت وبس او یوم یفرح المؤمنون قدورت بان لبا خوشاله شي مؤمنان په مدینه کې بنصر الله اذا الله په مدد سره کم مدد او یا هغه چې روميانو سره یو کو چې دا دوستانو کړه او یادا چې بنصر الله چې په بدر کې کم مدد الله وکړو پا دیم خوشحاله شو او دا غیب آغی مدد باندیم خوشحاله شو دا دعوه و صورت چه مدد کوي بشارتو یا نصر و من یشاو امداد که اللہ دا آغا چاچه او غزور ورد و مهربان وعد اللہ دا دا وعده و کنه او غر اشتیاشوه لا یخلف اللہ و وعده چره خلاب نکه د دخپلی وعده نا لیکن اکثر خلق نپویگیم یا لم نظائر من الحیات الدنیا اکثر خلک په څه پوئږي نه لای وي د دنیا په کارو نه خپوئږي نو د دین په کار نه پوئږي حضرت زحا کوي ظاهرا من الحیات الدنیا المعایشه په دنیا په معیشتونو په کارو باندې تر خپوئږي ښا دا وی سره یې کاری اے کریمه وئی من البنیانی والقصوری باندې لريخی جوړی ابادی ډیر خو کوي و دشتي کله نار دغه څه زمکو په سمولو په نهرونو په پو بوبو پیږي حسن بصری وئی پدی پویږي چې متا زرعو متا حسدو چې زمکا با کلکرو دې ورځي مقرر کړی دی لکه وي یو ورځي پاکستانيغه چنجنی دی غواره هغه نن ساته بیا دانی نکې دا ورځ او ته معلومې او کله ریبو ريبو فسل وکاله ريبو هغه یې مقرر کړی پدې خپوي او پدین نه پوي وهم عن الاخرتهم غافلون او دې د اخرت نه نه خبر دي په زور نه خبر کړی دا نو دا دعو د صورت وا چې بشارت الله ذکر کو وعد الله نو سور پس دلیل اخلي ذکر کوي ابيا تخويفي دنيوي عالمي تفکرو دا خلق سوچ نه کوي په انفسهم سمعنا په حق د خپل ځانونو کې ارجع له سوچ خپل ځان د پکار چې الله ځي دنیا کې را باندې سخت تر ان شي اخرت سخت نه ان شي د خپل ځان په حق فکر نه وکار یو دا معنا یا بي ان بو سيم بي خپل عقلونو سره دا فکر نه کوي کوم ما خلقلله السماوات والارضا چې نه دي پیدا کړل الاسمان او زموږ کاوس چې په میاند دوالو کې الا بالحق مگر د خپل حق د پاره چله خلق په ینی دا عبادت وکي دغه بندګيو وکي او د هغه نयरوکي دغه نخ په لجهتون او غاړی د خدای د پاره پیدا کیه هميشه باندې تریاونې ته مقرري شي پوري دي واجل لمسممع لیکن بشک ډیر خلق ده بلقاء رب لمکافرون چری زری اجل لمسممان انکار کوي په ملاقات د خدای رب باندې انکار کوي نو تصحیف ذکر کړي عالم یسیر فی الارض دین گردد په ځمکه کې وینځرو چې وګوري په نظر د عبرت سره عقب کانات وذین من قبلهم تاریخ خلق و هلاکت زینه دی وینی چې څنګه شان جام دا قوم نو چې مخ کې دین او کان و شد منهم قوته غیر ډیر زیات د دینه پتاقت کیم و آثار الارض زمکِ علولی و و عمروها عبادکلی و پا پاسلون سرم او پا مکانات سرم اکسرم اما عمرو آزیات داغینا چدا خلقی عبادی و جاعتم رسولم بالبینات راغلی و دیتا پیغمبران دادی پدیر و موجزو فما کان الله علی الله لیمان اللہ ظلم پدی باندی ولكن كانوا انبصام يظلمون شدي په خپل ځانوب باندې ظلم کوونکې چې الله دعوت قبول نکوم پیغمبرانو سره مقابله شروع کړل ثم كانا عقبى الذين اسوا السوءان بیا شو عاقبت داغي کسانو اساءو چې ډېر جرمونه ظلم نه کړیو پیغمبرانو سره عاقبت سو شو اس ډیر بد ډیر دا عذاب ابدا ولا وجب بیان نش دا ولي ډیر خراب شو انکذو بیاات الله وکانو بها استاذون دا ځکه چې دروژن کړیو د الله یا نام او صرف دروغنا او پاغه پروتوک کونکې استهزاء ور pore کوله دا له سبب دا عذاب شونه ارزګی چې قران وایي چې ازا بولې راغې دا یاتون او تکذيب دواجنہ آیا ته مو وایستهزاکول خان الله یبدل الخلق ثم يعيده الله پیدا کوي خلق او بیا به ژوند پس د مرګ نوم او بیا به دلتا سو واپس کړي شه یوم تقوم الساعه آیت کار ارز چې قیم شي قیامت یبلس المجرمون ناومیزه بشی مجرمان د خپل هر یقینی کار نه چې د دی چې دا کار خو بخامه خایي ان به جنت ته ځو نه نا ناومیزه شو او مونته الله هدایت کوي او معافي وکړي از مونږ لپاره بشفاعت کوي ایسو شو یوبلس المجرمون بل معنی د ابلاس کوي امام راغب او چې الحزن ډیر غمجن بشي یو دنیا کې غم نه لري دلکانه الټویر جن شي ولم یکلمن شرکایم شفاعه او دې پر او دینه بنا امید شي نبی دې دې پر ادا خپل او اله او ناسوک شفاعت كون کی ایو دې پر نیولې وخا چې دا زموږ اخرت کې پکار راضي او کانې بو شرکایم کافریین او دیبال تکه دا خپل الہونه انکارو کې پاري وو کفر کوي خا دلته په الله باندې کفر کوي او تل په هغه باندې کفر کوي نه دلته ایمان راوړل او نه تل وې تقوم اتقوم الساعه یوم اذ یتفرقون او یاد کا اور چقایم شي قیامت نو خلق واجدا جدا جدا شید او دو ڈالی باشی بس نو خواه اللہ با تووی چه وم تازو لیو جداشه جداش باشی دو ڈالی پس اغا کسان چې ایمان راوڑه وعمل کلی و صالح و فهم فی روضتی یحبرون اغیباب آغا باغی چود جنت کی خوشحالک لیشی اغا کسان چه کپر کلی و درو جن کلی و یا تو نظمونگا و ملاقات دا قیامت هؤلاء فی العذاب محضورون غی په جہنم کې حاضر کلش مطلب آسانه فیصله د الله دی دا غی داوی پسی دلیل او د دوالو حالت ذکر کړه د قیامت تخویف او خروې دنیاوی دا ټول اور پسی هغه اصول ذکر کئ هغه اصول چې دا غی د وجینا فتح کیږي الله غلبراو ل دنیا کې چذې سره جهاد کړير ترقي پیدا کي نا اتو وصول خي نو اول دا ده فسبحان الله حينتم صونا وحين تصبحون کلا چې مدد او غلبا د الله طرف نظر نمز الله تسبیح وایې دا, دا غپا کې بیان کې پینځو وخت ته ور پینځو منځونو ذکر دی پکې په هغه وخت کې چې تاسو ماخام کوئ وحینۃ تصبحونا په هغه وخت کې چې سحر کوئ نو په دې وخت کې بعد الله تسبیح وایم دا دوختونه تسبیح ته پار خاص کړل غا ماخام اوسر دا ولي زګدواړه د انقلاب وختونه دي ماخام کې رڼا لړنه تیار رااله الله دې خیر کوي انقلاب راغ سبحان الله پلهن دې راغله دا په موږ باندې ورځ راټیټې ښه پله انقلاب ناراضه سبحان الله هغه پاک دي تا پا په پنديانو راضي او سار چشو نو تیارلری شو او وړانده رالن را بيان انقلاب راغې الله دې نپاک دي د دې کې سبحان الله وله الحمد او خاص اللہ لرحم د سنا دی پاس مان نو کی او پزمو کو کی وعشیا او پوخده پو مسپخینو ما, و ما, کی ما, و ما ذکر کی محامو ما ذکر ذکر کی وحین تظہرون او کله ج تاسو مسپخین کوی نزدیک دی ک وختو نرا مسخینم پکراه ماخامم سحرم او مسخینم ماز مازیګر حشیان یا مازیګر تووی د دې اطلاق اکثر په دغی باند کیږي غدو او عشیا په سحر او په مازیګر کې اندازه عمره مسلمانو کې اول دار او چې دې پنځو وختونو خیال ساتي الله بخیر کی فتح ورازی یخرج الحیا من المیتم الله ذات ته چې پیدا کوي ژوند دې دمړينه پتیسر همرې ژوند دي کیږي الله او پیدا کوي مړې د ژوند دي نه ويحل ارض بعد موت ها او تازه کیځمکه پس ده او چې دونا او كذلك تخرجون او دغه څه وتعصم قیامت کې راويستې شه د زمکه نه دلایل شروقي په یو ترتیب سره عقلي دلیلونه په وحدانیت باندې ا مینایا تی بازی د الله د آیاتونو او د دلیلونو توحید نه داله ان خلقکم من ترابین چ تاسوی پیدا کړی د خاورونه ثم یزان تن بشرون تنتشرون نبی تاسو دنیا کې بندیان خار شي وی څومره مخلوق دی او دې ته نه خالی نه ده یو قدرت ته د خاورونه دومره ډیر کله نل <سؤال> ایذی خاور بیا شمر او چته ولي و مینایاتی بل <سؤال> الله <سؤال> ذ قدرت نو ذلیلونو نه داده ان قلقلقكم من انبزكم ازواجاً چې پیدا کړي تاسو د پاره خپل نفسنا انسان جوړه داسلې پیدا کړي جتصكونو الیا جتصو آرام حاصل کړئ دی سرا او جعل بینکم مودتا و رحما او په دا کړې تاسو مېن کیو قسم محبت او په یو بل باندې رحم او مهرباني او نرمي دا ټول د دې لاندې رااله د تاسو کو نو اله قرآن وجه ذکر کوي چې دا خلق کورسلا وادي خازي او شانابادي او لګيای دا دې په اړه د تاسو کو چې انسان جون په سکون تیر کی او ډیر سوفیان دي او زاهدان چې زوحات دان توي هغه ویره دا د انسان د کمال خبره نه دخه ولي کمال ستوي چې دغه څه ګرځي چې دغه څه ګرځي او گمراه او شیطان نه کین نو دغه کمال دی نو قران ویلې دی حديث ویلې دی نستاکم زوحد د توسوف دی چې د وګړي ته تنسبت کوي چیرې دا د پاکو خلقو سره دائم مناسب وایي خو انبي ذالک لایات القوم يتفکرون بشکا په دې دلیل نو کې چې الله بیانې ډېره عبرتونه دا قوم د پاره چې سوچ کوي و من آیاته او بازیز قدرت قدرتونو او دلیلونه د وحدانیت ن خلق السماوات والارض پیدا کوله اسمانو د زمکو دي اختلاف والسنتكم والوانكم او اختلاف د جبو او د رنگونو د شکلونو چله څمره مختلف السنتكم سمانا لغات نه یادي چې دا چا جبا یو شان دا چې عربي ده اجمي ده نه الحسنات <سؤال> کوم دا आवाजونه یادې ښه دا د الله ډېر لوی قدرت څه موږ چې سوچ کینې دورو ته د الله عظمت په ذهن کې راضی قران دا سې کتاب دی ښه چې کله د الله عظمت په ذړه کې راځي چې یو خبره ته سوچ کین نو یو چې سبحان الله یا الله ستادر لوی قدرت څه چې مون خدای څخه دعا ته نه په دنیا کې ونلی دو چې आवाजونه یو شانتي نه نه ا ما ښه پرخ پکې اخو غوالې لشه چې د دم خو غواز د غوم خو غواز دیبا خو غوالې ونانا आवाजونو کې ډېر پر اخې قسم تاسو چره نه دا خو ځې ځان خلک تکلیف ور کوي ځان لا چې وې زو د ټولو قاریانو په ښې شم نو کاوک نه په ښې پوواز خدای په شانته نه ديستا داغي یوداواز دیږي دا کې سلاست ته اا آو سلیص आवाज دي اوستا خپل ډډواره ده نو کته ډیر هغه په شان کې خوا چرته کیږي ورته چې الله یودا کړی نو ته نشې او شان کولې ښا ال سنتکم سمره اختلاف داواز چرې د دوه تنو اواز یو شان نه ښا ډیر پر اخی بکی والوانکم شکلونه جدا جدا دي رنگونه جدا جدا دي یقینا پدې کې چاله بیان کو دې ربرت نو سوچنو فکرونه دي خود پاره د عالمانو پدې کې جو سوچ کینو الله تعالی مان ویخه دې ته عالمانو یعلیمین عالمان ها کتابونو تنوي چې سو کتابه ویلې دي سورث سندنه حاصل کړې نه ا چپدی کې سوچ کړه دا الله پدې قدرتونو کې الله دې تعالې مان وي تا امنايا تیم نام کوم بیل له ونه اری وباز الله دې قدرتونه خوب کول استاسو دې شپې او دروځي قريذل دي وبتقا او من فضليم او طلب استاسو دې الله دې فضل یقینا پدې دی کې ډېر عبرتونی دې پاردا قوم چې غوګ دي قران تا اسمعون چې الله کلام اوري و من آیاتی یوریکم البرقه او بازی دلیلون و توحیدنا دادی چخیط است آغا بجلی دا اسمان خوفا و تمان دپار دی یرولوم چو یریگه گوره لوی گلازو شیگه نا او دپار دی امید ساتلوم چی رحمت برازی او نازلی بیا دا اسمان نا باران رجوان دې کې پاره سره زما کا پس دوه چیدونه یقینا په دې دلیل کې ډیره نخې نشانی دا قوم لپاره چې دا, دا قنکار اخلیم او مین آیاته بعض د الله د دلیلونو د وحدانیت نه تا دې ان تقوم السماوات والارض بأمره چې ولار دې اسمانم او زمکم الله په حکم سره سمع يذاكم دعوه من الارض يباكلج आवाज کې الله تاسو تاستا یو आवाज از دې زما کې نه وای کوي وينه بیت المقدس سره و اسرافیل عليه السلام شپېلې وې کنه یو ذل आवाज اذا تم تخرجون نسابتاس په ټول روزه خبرونه زما کې نه وله من په سماواته والارضی خاص د لادي اگر سوک جي باسوانو کي ي مَلائڪه او پزماکا کي دي كل اللوقانتون طول الله تعالي ذيكون كريم ابو سعيد خضري وي كل قنوت في القران فهو طاعت قنوت ذکر شي قران کي مراد ته نه الله تعاتو بندگي هرتبي ذکر کي الله غزا ته چي پيدا کي مخلوق او بياب جو ذکر کي وهو اهون عليهم تبیا جون دن پغه باندې آسان دی نسبته په کې نه یي چې ګنده دغه ولومبي پیدا کولونه واسان نه نه هغه بو تګر نه نه هر خدا رضی په خیال کې وي ولو المثل الاعلى بالسماوات والارض او ذل لرا صفه تنذيم پس مانونو کہو پزمو کا کی او والعزیز والحکیم او الرازور ذاته حکمت العالم امام مالک رحمت الله علی ام محمد ابن المنکذر داغه نقل کئ چالمصل الاعلى لا اله الا الله دلاو چصف دغه دغه ابن کثیر ذکر کئ چه کل اعلیٰ ذکر شنو دات امرادی ذکر ده کلمه نبلشه نشتا اعلیٰ پا دنیا کی خواه او کوئی الامال اللذی لیس لغیری ما یو او یو دانی اگر اعمال هم دی چه اگر غیر د پارا نشتا نده داغه سره د دا چا عملونه برابر دي او نو سره نزدې دي له سره غیري هغه اعمال چې څومره مؤمنان کم اعمال کې د الله د پاره کنه فقيه کې کجهازونه کېک روزي نه سیک مدارد بل چې د پاره نشته په دنیا کې خا دا د هغه د پاره المسل ال اعلى ضربلکم مثلا من انفسکم الله بیان کړی تاسو د پاره مثال لغ خپل نفسونه دا مثال بیاني مشرکین تا او دا ریځ د دې رد کړي چې وي برخه خوان د الله ولا نو دا د ارصوک کې کنه نو د مخکې ذکر کړو نه حل کېدل طبيعوي چې حلقو تاسو تويما تاسو که سوک مال دار دی دنیا دار دی دیر مال دولت والد ازوک داغی نوکران او دوران دی نتاو مال که دیل سو نیما سلورما سبرخوار کواه ایده مالکان شي او یا تاسو سرپ دی که برابر شي داسې چرته شوي شوی دی پا تاریخ که تاسو ځان لی دبرخ خواندان بدگنه امالا هم دیر راجمه کردی دی او کتل یم د کنا حل من هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء شته تاسو لپاره د هغه وی علماءن چې تاسو په لاسو کې راگیرځی او تاسو مالکان یې نو څوک شته من شرکا چې تاسو سري صدر شي په ما رزقناکم په مال کې چې و تاسو له درکره فانتم فی سواء چې تاسو باقي برابر شي یو سنگ اتمال داری لوی سیٹی ده کارخانو مالکی انڈسٹریزو نو دغسی داغی غلامو مشتے دستا غلامو مزدور کیوکا نا نو غم دغسی کارخاندار او سرمایدار شو چی برابر شوئے نا او تخافو نام کخیبت کمان بزا کم تا سمده دی اخپلو غلامانو نو کرام نداسی اری گئے لکسم کی اری گئے خپلو. عزیزانان دابین اخویا را کوي کنه ها خدای دین خویره را نشته الله وی نو تاسو دا سنکه وای چې غیزان سره برابر کې پوامل کې او په عزت کې او مالوم د برخه خواندان کتلې چې دی له الله برخه ورکړی نه دراسې مونږه تفصیل کوضایات نو دلیلونو د توحید د اقام لپاره چې سوچ کړي د عقل نکارخلیم لقومی یاقلونی اے ہوئے چل اللہوی سوک داقل نکار اخلی کنا ناوچری شرک نکوی خوا ندی داقل نکار وانا غستن اللہوی نا بلی اتباع اللذین ازولمو اگی غو لکیر کا فقیر بلچا پس روان دی بلکہ تابداری کسان چی ظالمان دي مشرکان دی اہوام دخبلو خواہشاتو بغیر علم ایله ور سره نشتا دلیل ور سره نشتا قران ور سره نشتا فمیا دیمن اظل اللہ سوک به دې ته کې هغه چاته چې الله گمراه کړي او من ناسری نبي دې لپاره سوک مددگاران میو امر مصلح ذکر شو فسبحان اللهینتم سونا صلوات 50 دا ذکر وشو دبل دویم امر مصلح دی فاقم وجهك ال الدين حنيفا نتو مضبوط که خپل ځان خالص که خپل ځان د دین لپاره چې دای کې پاکواله د شرک نه فطرت الله التی فطرنا صالحا دا دین چې ده هغه فطرت ده الله توحید ده الله چې پیدا کړی ټول خلق په دې باندې هر ماشوم چې پیدا کیږي او پده اقیده بانده چو لویگه و ده بللست چې بس چپار گل ایوارا اونو خواه یاد اگه اختیاری نو خطر بلوغ پورده بالکل موحدی خواه لا تبدیلا لخلق الله نشته بدلی دل داللہ دین لرام معنی مبدلوی خلق داللہ دین مبدلوی فترت مبدلوی احمد حقیقت کے نحی داخل چلا تو بدلو او یا لا تبدیل علی خلق اللہ نشتے بدلی دل دا اللہ دین لرابل دین نرازی دنیا کے چلا پاگی سرمان سوخشی ذالکت دین القیم و داغ دین مضبوط تے لیکن اکثر خلق نپوئی گی درم امر مصلح منی بین اے خلکو اللہ تر جو کہ پار خبر کی پار مسئلہ کی استاد ابو الزینی شد د پناه یو د جلاو فریاد کو نو منیبینا مخلصین الموحدین ابن کثیر وئی منیبین معنی کوي شیخ خالص کہ اللہ لرا توحید وتقوه ذللا نو یریګه واقیم الصلاۃ نهمونځ کوي اوس دمانزه قابل شو چې مین شوي موحدین شوي نو د عبادت یق شوي د مین سمانا ده وله تتكونو من مشرقی دا مع ده کنا نه چې مشرکانان کېږي م شکن چې ځان بچ کې غته مبوي که نه نو مبی نه مع او که په خپله چې لا تتكونو من مشرق مکانو پهشانې م کېږي مشرکان سوک دی من اللذی نفرقو دینم داغ کسان دي چې دا اللہ دینیه ٹکڑے کڑے دیم او گرزی دلی دی ٹول ڈلی ڈلی دا اصل مشرکان حضور په دین کې اختلاف پیدا کڑے دیم امام با غویم وی من اہل القبل دا دې امت خلقی دی دې امت کې سوق دي من اهل الاهواء والبدع دا خویشا ته بځیر واندی چې خبره تاسو ته نکړې وی ته نه خبره listened وی وی په ملتان کې انور نورا کوس کړي دا کومه شعوره خبره ده ویخه نور را کوس کړو تاسو کو ویته ملتان خلق ټول تک تور دي نو لدیغه وخت کیوچی نور را کوزو دیو نو یغه ویلو چی زاخ په لزت اخو یاو کتا نو بسغه خبره منره شمسو تبریز فو تو تو له دې ته دا خلکو خبري ښا دي تړو نور سه شه دی پا پا او اسمان سه شه دی د دې اولیاء سره دمر لهې طاقت ته اله را کوس کړي او نور ته اسوي مړوي چا ولا غوخ ور کړې وا نغې په خولانو نغې پنوار په خولا ور نوغه کله خو یې ماستا او زدي خبرې من اهل الاهواي والبدع قر تبي وي او دغسی قیلهم اهل البدائی من هازه الامتی دی امت خلق یادی او بیع ابن کسیروی و هازه الامتو ایزا اختلفو فی ما بینهم سنگ چی مخی امتو نا صورتی نا جولشوی دعاویا نا امت ندریو یا جولشوی کانا حدیث کی رازی چویلیو چو طلبا گمراہی دول فرقوا دينهم ووالدها الا واحده و جماعت ندي هغه باقی جماعت ناجيه ده ناجيه مابي اسلام ميلو جما انا علي وا صحابي هغه دي چې زما په طریقه او زما صحابه او چې اهل و علم و کتاب اللہ و سنت ال جماعت ينمده المتمسكون بكتاب الله وسنته رسوله دقا تینا ناجیه جماعت تی انا نور طول فرقو والدی خواه دادی مراد کل حضب بمال دیم فرحون کنی پیجنی نفذی بی پیجنی چه هر اڈلچ گوری هر حضب ناغپخ پل نظریه دیر خوشا لدیم فی زماش ملیخ وگی دی بمال دیم فرحون زن لیس نظریه جوڑا کری دا ابا غړي ډېر خوشاله دي او خلق له دعوته ورګي ښا دعوت یې د غوګ نیولې خلق له دعوته او قصص کثیر شو چې لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قارون ته وی کنا چې مستې مو کاه مستي كون کړه الله نه یې خوښ غاره خدا غدي دا دي دا وإذا ما سن الناس ذرون كل چورسي ذي خل قطا سذرن سماره زاس مصیبت دا ربم چغي وي خپل رب تامونی بي نيلهم بیا به شرک نه کناخه هغه توحید پکې راوچت شو فطرتي توحید کنا رجوع کوي الله ته رجوع کوي ثم زاز قوم بیا چکه لو په دی رحمت خپل اذا فريق منهم بربهم يشركون بیا غدل به پیداشی چاغي ز خپل رب سره بیا غ شرک کئ هغه خپل خبرې کئ نوې منی اللہ خو بې منی کنا الله کارو نه خو هو د دې پوجا باندې کئ دا یې زموږ وسیله الله تا اللَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الشِّرْكَ لِسَلَاو ک او لِ یَغْفِرُوا بِمَا تَنَام نَشْكُرُوا ک دا غنېمَت چې ما ولر ک او پَتَمَتَّعُوا اللّٰه ی مَزِیو ک پشِرک ډیر مزیږي خا فصَوْ پَتَعَلَّمُونَ ذَرَ د چې پویو بشی په خپل انجام ام انزَلْنَا عَلَيْهِم سُلْطَانًا اَیَمُن نازل کړي په دې کتابو کتاب او فاوے تکَلَّمُوا چې هغه ور سره خبری کړي هغه له تعلیم ور کړي قال درس ورکی بما كانوا بي يشركون داږي چې دي کوم د الله سره شرکې په تدې مشرکینو د دا ستنه خبر شوې حیران به پاتې چې دا خبرې کوم ځای یې اخلي یقینا ته چې دا جرته کتاب شته ښا چې دا دمر خبرې فقې راځي ماشوي دی الله او ما خذيباندی کتاب نه دی نازل کړي چغې ته د شرک د یوه او خبره کړې ده ها دا یوه خبره او تکړه ها کومه یوه دا وی پیرو چرته په مانکی کې او کوم ځای وو او دو زرونو نه یو هغه سره په لنګر کې ولګې ده ابل رورو ناغه په يلم پسیو وته او چې هغه لسل کاله تیر کلو بیا راغنو عالمو او دېر ور سره ملاقات وکړو دې خپه شو چې راغه دېلم کو کتابونه ويو حضرت جمله تناست ملنګر کې نو یې پرسه وته چې ولې خپه په وسګور تمارو علم کو لوي عالم شو تحصیل تمام پګړې اوتړله او زدا واسیمه هغه وی د خبره نه تمانځه کې زمانه خې طرف ته وګور<(), نو چې کله ای پیر سلام وګرځو چې السلام علیکم ورحمت الله نو خې طرف تسو کو ټول علما ا دې پیرانو خو تیر په اشاره وی کافی ښا اوی کار څه ده دا وی دا کسي جوړ کړی کله وی پیر څه سره ناسو نو یې کېړلې आवाज کاو ګورې نو یې پیر څه ورتوی چې خوشاليږه هغه وی چې دا یې کې ريته دی وی په او کنه په دې پس خوشالي د کابل نه ډاليره روانه ده ها هغې کې وی چې تیر شو نو دا قافله رااله مالونه او سره او سامان نو سرو کوچیان اج بوخاورات لکه نا او خل کوله و اسکی املوک ور کوله تور تور املوک بور سره و ګډی به ډکړیو کنه ویاراله نو یغي چې سامان یو کړي راو ده او دل تاسو ری تننه وته ما ته نو ویل وګوره پیرته د کړي پته یې در دي وایي چې دا یو کتاب نو کې لیدلی الله زکه وي چې ما دې کتاب نازل کړی د شرکو فازا زقنا الناس رحمتا کله چې ورکو موږ خلق لار رحمت فریحو بها نو مستیو کې پاوی باندې الله دلمال درکو کاروبار دې لسم کو نو تاسو درته لاس واچو وَيَنزِلُ سَيِّئَاتٌ كَوَرَسَدِتَٰصُ مُصِيبَتَاوُسُ تَكْلِيفُ وَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيُم دَارِ غُنَا فَوَجَأَ جِكَلِ لَاسُنُدِي زَام يَقْنَتُونَ دغه وخت کې نومې دشي د الله د رحمتنا د الله د لوی دسترخواننا چې سخط به راشي اولَم يَرَوْدِ نَقُوْرِ أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُ قَلَمَيَّ شَاءَ چلا کلاو رزق ورکی اغا چالا چوواری چالا پاندازا ورکی این نبی ذالک اللہ آیت اللہ قومی یؤمنون بے شکا پدی دلیلونو کې چالا بیا نئی دیر نصیتو ندی دا قوم دا پارچی اقین کئی امور مصلحہ مخ ذکر شو سلور سبحان سبحان لزی اقیم وجہ کا دوا امونی بینا دری اقیم السلات سلور و دا پینزم دے امور مسلحاو کی دا پینزم دے فآتِ ذا القربان حقه والمسکین وابن السبیل دا ام پا عمال صالحاو کی دے چی ورکا اقبلوان تحق داغیم اور کم اسکینان او مسافر ته حق دارین چله تعلمال درکړی او ستاغ پهلوانو کې سو کمزوری او وګتګین او تابان لدارینه فقہ واجب ده مداري کوي چې فی دلیل وجوبی وجوب النفقه للمحارم کما هو مذهبنا دا ډیره به تر داو کسان دا د پایو یریدونه وجه الله چې نیت یې صفای ښه مسكين ابن السبيل مسافر لا خپل خپلوان لا په دینیت باندې سوړکی چې الله راضا شي او بل نیت نه نی. چې ګنې زبدتا داوې ما په کاربامه راشي نه یریدونه وجه الله هر عمل کې به نیت درل د رضای کنا ارادلر یو قسکی پدی سراد اللہ در رضا اولائی که هم المفلحون دا کسان کامیاب دي دا خو مال دے زکاة نه اگر اس تو راضی چھتا اللہ در رضا دے اجزان و محتاج و خلق و لور کئی دیر لوئے اجر او ثواب دے اللہ وی مفلحون او دا بالقسم ذکر کئی چمدت کي پر لرونو مسلمانانو سلام په نياتي د الله درزا نه دي لدا قسم دي دي کې ثواب وم نشته نو عذاب پکې وم نشته بیا هم خده کنه تا جزاء پکې نشته نو بیا هم خده د ثواب کارو نه ټول څوک کو لشي فما ته تم مر ربل ير فی اموال الناسیم هغه چور کئ تاسو فل مارګریتا خپل دوست خپل رور مسلمان تاسو ریبا ربا نو ريبو ته وليوي وی زکه نیتی داده چې ما خود سره دو پنځو د زړه 2017 دکو چې دغه زیوادو ما ول سامانو کو و چې زماده زی وادینو ته ما سره د فنزوسو شپې ته زره امداد کیولي سړی غټه پهلوان دی کنه ها دا خبره ده ګوره دی کې د خیر خیرات نشته دې ته راشود نشی ویلې هغه سود ځان له هغه چې څه چاله سوړ کین او سره په خبرو کې چې عمل وزمای تاسو راوې او ته په میاش کې ماله فکس زوره درې زره کسلور زره دارا کوي و سی. اخو اخو حرام سود دی داغه نه دی الله وی هغه چې ور کوي تاسو مرېبان سمال پنیت زیادت پنیت د ډیروالې ښه لیربوه فی اموال الناس چې دا ډیر شي څنګه ډیر شي او مالونو د خلکو کې کنن دی به ترقيو کې کناخه بچی براوڑی دیبا دیر شی پمالون دا خلقو کی فلا یربو عند اللہ نو اللہ سر نڈیری گی اگر سر ایسا سواب نشتا دی خوبستا د دنیا کار بوشی نو خواه نو دا یا قول قرطبی ذکر کرده دیعی کری ما چه اگوی چه ار بار باوانی سود دو دی این زیاتی مال خ سدس ته ہوئی الفضل زیاتی چتا مال ورک ائی ترقی وکڑا ا ترقید و قسمدا قریبن حلالن وریبن حرامن یوا گدا چ حلالہ دا و بلغه چ حرامہ دا حرام خرچہ تا معلومہ دا خ خدا ک م یوا دا وی فهمر ریبل حلال وہو دا کومه لچچاله په هدیه کې ورکړشه هدیه کې تکبل قیس چې هدیه را لګلی وسلیمان علیه السلام ته نو ثواب د پاره اړخو پیزان لا سلیمان علیه السلام سره زایکا او کنه ها اوسو ګناه او پکینو کنه ها هوا که رشوت نیتو نابیا پکې ګناه او که دغه نیت پکې نه وي رضا هدیه او یلتمس بیم ما هو افضل منه چې دې پاږي سره ډیر ځان لګ هغه سره ثابتې کنا نذار حلال عبادت دا حلال مال لچې لګ دي ور کړیو او ډیر دي دی په حاصل کو دا مطلب بياني مفسرین روح المانیوی الاتیه التي يتوقع به مزيد مكافات ده اقعد يو تحفذا كتابي على ورقه بنيت زاد جمع حضور غت كارو نكو كمزور ما ادي ما لدي كارو كي چي زما كلا وخر شي اجت راشيخه ندي وسر داوي لي چي دا بركه ندي داوي لي چ چه... ننه بس نيت کي زداد اګه میا خبر یا نه ها خبر ده دراسه ابن عباس موئی ال اتیۃ التی توعطال الاقاربه داغه اتیا تحفذا چې خپلوان ل ورکلشی ل زیادته فی اموالهم چې دی مال غټو پوی ها په وختونو خو دې مال غټو پوی پدینیت باندې ور کوي کنه دراسه ابو بکر جاساس موئی چی دا روایت دے ابن عباس نه دا مجاہدنا چی ہوا الرجلو یا حبو الشیعا یو سڑے بلتا سشیو بخی یوریدو ایو سابا افضل منو دیر آدائی چی دینا با مالا ڈیر را کی بیا کنا فظالک اللذی لا اربو عند اللہ نداغا مال دے چی دا اللہ سرنزی آتی گی سواب موفقی نشتا اہم وَلَا يُوْجَرُ صَوَحِبُهُ وَلَا يُوْجَرُ صَوَحِبُهُ او دا دیس علی سے صواب امنا کی گئی خواه او گناہ پی ام نشتا دی ردا آیا خوا؟ دا خواه در دیر مطلبون دو پار خلق قیده سی خواه دیده که یو طالب د حضرت شیخ نتاپوسو کو آن خدا سی وخنوکا نا مدرسی دو طالبان مگر دیو مولا بهنمونته چوبې مونته نو دا ورټیټي ساري وړي وړي رځ یو طالبوي چې را مونږم چرته استاد سره سبق وایو کله را تنيت خيو کله خنينو کله سبق باندې پوه شو ا کله اسين پوري بسي بوسو کې بوبوزینو کومونګه چرې اغله سچه اگې نششتا الوا وغيرها کړه و دینیت باندې چې سبق را تا خو وی کنه <تصفح> حضرت شیخو خان دل کنه یبست پیاهت خپو شوهه ها ا ته لیپ ته وی پیاهت باندې پوجوي دغه استامت لب دې الله خدیر رحمت لب دې ته پیسې نه واړې وږي سبق د تا ویخه دغه په تفسیرونو کې منشته تا چې کوم خبرو وکړه پما ته تم <تصفح> من زکاتن اوگا چه ورکویتاو زکاةو توری دو نواجه اللائی چستاسو ارادا پاغی سرادا اللہ در رضائی فولائی که هم المضعفون نو دی خلق خوزان لہ عجرون و سوابون دو چنکلو یو پا سلو یو پا غصوا یو پا یو دوائفو لی من یشاو خوا اللہ والذی خلقکم اللہ اغزات پیدا کریه سم او بیا تاسو لرزق در کئی سمم ای بیا با ملو کئی سمم ای بیا با مجوندی کئی تا کارون الله کئی که نخوا دلیل ذکر کئی حل من شرکائی کم ستاسو پدی اخدایینو که سوکشتی داسی من یفالو من ذالکم من شے چه پدی کارونو چرته او کار کولی شي رزق در کولی شی موت تر باندر آستی شي بیا دی ژوند له کولشي سبحانه توبه الله پاک دې په دې سبتون کې دا غسرہ اسوک اس شریک نشتا وتعالى اما یشریکون او ډیرو چته دا غنا چدی ور سره شریک یی وقفو